Música Som aquí fent camí per salvar Un cruel dilema. Benvolguts alumnes, aquesta estalitat magnífica es construeix en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament. Ben aviat disposareu d'uns equipaments esportius d'avantguarda, cosa que em complau molt, ja que la meva feina és mirar que us pugueu formar tant intel·lectualment com físicament en les millors condicions possibles i que pugueu assolir allò que va dir Jovenal, una mençana en un cos sa. Ostres, xerra més colloro, l'hem de sentir, tot aquest rotllo? No, et podies haver quedat amb en Jeremy, si volies. En què està ficat, l'Einstein, ara? En què vols que sigui? Està enganxat a la pantalla, mantenint una ciberconversa amb la seva dolça elita. Un parell de càlculs més i el meu programa de desvirtualització ja estarà llest. I tu? Tu creus que funcionarà, Jeremy? Creus que per fi em podré materialitzar en el teu món i convertir-me en algú... en algú com tu? Això espero. En fi, d'una cosa sí que estic segur. Que mai havia estat tan a prop d'aconseguir-ho. Ai, de veritat, em costa tant d'imaginar. Podrem estar a la mateixa habitació. Ens podrem tocar fer-nos un petó. Uh, sí, suposo... que és possible. Vull dir... que m'imagino que sí. En fi, preparat. Iniciu el programa de prova. No... no tinc clar que arribi a aconseguir mai. Començo a pensar que és un programa massa difícil per mi. Perdona, estic cansat i de mal humor. Val més que vagi a estirar les cames. Fins després. Huh? Jeremy? Què és això? Ah, un dels seus programes de materialització. Què bé, caramels! Ah! Oh! Quants cops t'he de dir que no vull que em toquis l'ordinador quan jo no hi sóc? Hi ha mesos de feina aquí dins. Tranqui, tio. No l'he tocat, la teva joguineta. Ostres, ets un idiota còsmic. Mira què has fet. Aquest teclat és molt sensible. D'acord, perdona, per uns caramelets no es mal bé, el teclat. Eh? Això és de bojos! És una mega passada! Hm? Funciona! Ha, ha, ha, ha. Oh, no sé si ho saps, però ets un geni. Ei, decideix-te. un geni o un idiota? Un geni idiota. No sabies què feies, però quan han caigut els caramels, el teclat has modificat i reiniciat el programa. No, no sé ben bé per què, però funciona. Gràcies. Qui és l'Einstein ara? Què, materialitzaràs l'elita? Eh, uh, sí. El problema és que només puc fer un intent. No he vist quines tecles han tocat els caramels i no les puc tornar a teclejar. i què? Ja no hi, hi ha una élita. Ves a buscar els altres. Jo li donaré la bona notícia. Mm -hmm. És ara o mai, Yumi. Potser no tindrem cap més oportunitat. I, i, I si entrés algun virus? No podria tornar a obrir el programa? Escolta, no pots materialitzar la l'élita així com així sense preparar-ho bé, Jeremy. He potenciat els escàners i el programa funciona. Tot està a punt. Sí, al teu cap. Toca de peus a terra, Jeremy Sigues pràctic per un cop, la Elita no té pares, ni certificat de naixement. Tampoc s'ha matriculat mai a cap escola. i ja, ja ho sé això no seria un gran obstacle, però tot plegat vol dir que no existeix en el nostre món. Imagina- tu, ho. Hola, sóc la Elita. Vinga la realitat virtual. La tancarien en un manicom i l'endemà. Mi, Jeremy, no cal fer-ho em puc esperar. I ara què fem? Podria viure a casa, els meus pares no els faria res. I tu podries entrar als ordinadors de l'Ajuntament i crear-li una identitat falsa. Un nom nou és l'únic que cal. Llavors ja només l'hauries de matricular al col·legi i posar-la a la nostra classe. Això seria molt guai, no? D'acord, començarem a fer-ho demà a primera hora. Es veb que mai. No puc aclocalull. No paro de pensar en la teva materialització, no t'imagines la quantitat de coses que descobriràs al nostre món. Com què, dormir? Per exemple, això hi una pila de coses divertides. Parlen. Quan toques un objecte amb els dits, notes una mena de sensació. Pots saber si és suau, si és calent o bé fred. Que curiós. Creia que, que la sensació ens ajuda al cervell. cervell. Tens raó, però la cosa és més complicada. A la Terra tots tenim cinc sentits. Tu, Aelita, només en tens dos. La vista i l'oïda. Només pots veure i sentir. Parlant de sentir. Adiet també tindràs data i podràs... Jeremy, acaba de sentir el Shanna. Ell no dorm. Què és tot aquest soroll que se sent? Jeremy, iniciat un atac. Ailita, de pressa. Vés a una torre desactivada. Et connectaré des de la fàbrica. Ot, desperta't! El Sean ens ataca. Desperta Ot! Ah, uh, dius que li han fet la pataca? Uh, Ulrich, lleva't! El Sean ens ataca! Uh, uh, uh, uh. Mm -hmm. Què dius, que què? Dic que et llevis, que el Xana ens ataca! Ei, sempre dorms amb això a les orelles? Sí, jo sempre. I un dia t'explicaré per què. Eh? No cal que busquen més, no noies. Aquest cop ha trobat uns bons aliats. Ens ataquen voltoses. Bravo, Xana. Molt enginyós. Jeremy, corre al laboratori i truca a la llum. L'Od i jo mirarem d'aturar aquests monstres. Jo agafo de davant. D'acord. Oh. No saps l'hora és? Voltosers? Quins voltosers? Què? Ei, el Shanna domina aquest trasto. No sé què fer, Ulric. Doncs ja ens som dos. Ves al laboratori amb la Llum i en Jeremí i jo miraré de descobrir què vol fer el Shanna amb aquests monstres. Ens anirà bé saber-ho. D'acord, però vigila. Obre els ulls, Aylita! No se sap mai on s'amaguen els monstres. No potser, no hi ha, moment, hi ha a la vista. Però les pulsacions són cada cop més fortes. La torre activada no pot ser gaire lluny. La dia ve cap aquí. Esperem que la Yumi i l'Ulric arribin aviat. L'Ulric? És en un bulldozer. Vol descobrir què pretén el Xana. Ulric, que em reps? Tinc males notícies. Sóc a la vora del riu. Em sembla que l'objectiu del Shanna és la fàbrica. Segur que sí. Si el Xana destrueix la fàbrica, ja podem dir adéu aquesta instal·lació. Si ens quedem sense ordinador, no ens podrem comunicar més amb l'Elita. I què me'n dius dels escàners? Sense escàners no ens podrem transferir a l'Ioco. Això seria la victòria total pel Xana. Ulrich, escolta, el Lot se va tot sol. Apanya't una mica, si no et sap greu. Faré el que pugui, però no et prometo una entrada silenciosa. Senejo! Virtualització! Ei, hey, hola! Sembles nerviós? No, no és això. És només que no sé mai què em trobaré quan vinc aquí. Au, oh, va, anem. La torre activada és cap aquí. Sí, anem-li a fer un cop d'ull. Mm. Està tancat! Està... No! Uh. Uh. Ha dut el contacte amb l'Ulric. On era quan hi per últim cop? Venia cap a la fàbrica amb els bulldozers. D'acord, I estic arribant. Te trobaré. Ostres! Ha vingut tot el comitè al complet! Ah! Hola, llagastes! Qui de vosaltres vol ser la primera de rebre? Bosca el maot! La teva missió només és protegir l Elita. Sis. Eh? Corre un rif. Feixe cap et Jeremí! Et pots ajudar? On són les mudoses? Abans! La cosa pinta malament allà! Si només fos allà... Com li va a l'Ot? Jeremí! Em començo a trobar una mica sol aquí! Cal que et contesti? No, no cal! Ot, la llum ja ve cap aquí! I l'Ulric! Diguem quedar com un nen. Sí? I com s'ho sense els daps a les orelles? Transpereixo la llum. Escanejo. Virtualització. Comencem la situació. Tres llagastes i tres fletxes láser. O et hauràs d'afinar la punteria. <fixi> Jeremí, quants punts de vida em queden? 10, però, però espera, espera que y esta un se me agradeba Si Shanna ja no destrueix els escàners, no podràs tornar, ho saps? No pateixis, m'afanyaré. Vull dur una estona abans d'anar a classe. Jeremy, no són els escàners el que em preocupa. He tingut una visió. He vist com la Yumi caia al mar digital. Virtualitzada per sempre? Escolta, Yumi. Ja l'he sentit. Vaig ajudar-la. Què? Au, va, Ulrich, si no t'aguantes dret, no pots anar i així. És una bogeria. Ajuda'm! Jeremy! Ja he! vist! La, la llumi llum està a punt d'arribar! Dona-me teu camp visual! Aquí! És el lloc on he vist caure la llumi! Transpareixo l'Ulrich! decisión sí, Estic a punt de caure. La Elita ja és dins de la torre. A una mica. No puc més. Jo vic, ja vinc. No em pensava que fos possible que un de nosaltres no tornés. Ha sigut culpa meva. Si hagués estat més ràpid, encara seria aquí. Encara, encara es pot arreglar Jeremy i sap com. El programa de materialització. És operatiu, però la l'Elite ha de deixar el seu lloc a la Yumi. Mm? Pots fer que la Yumi torni aquí? Sí, però només puc materialitzar una persona. Només una i prou. Doncs, doncs, que vingui la Yumi. Ella ja, ja pertany el vostre món. Ah. Tranquil, puc esperar una mica més. D'acord, Teelita. Però primer de localitzar la Yumi al mar digital. Ah. Ah. Ah. Tranqui·la ja ha passat tot. Benvinguda. Però... Com m'heu pogut fer tornar? Sóc feliç, i al mateix temps em sento molt trist. Per què? Ara ja saps que el programa funciona. Només no n'has de tornar a configurar. És es Esclar, només. Sempre confia't en tu, sí. Jeremy. <laughs> Un dia em portaràs al teu món, no sé. oh, oh, oh. Ei, Jeremy, vols un caramel? Ei, i d'on l'has aquest caramel? És meu. Ah, sí? Doncs té. Vinga, home, que t'agradarà. Au, va, menja tal. Un caramel ho arregla tot. Fins i tot un cor trencat. Si tu ho dius...